Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa bihamdihi subhanallahi alazim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata anshihi wa Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala wa ashabihi wa man tabi'ahu ai tabi'ahu bisanin ilayyamiddi. Kembali Allah bahagiakan dalam majlis isyraq. Majlis selesai saya Salat subuh berjamah di masjid Azikra ini Dan ini Kenikmatan yang luar biasa Kenikmatan ruhiyah itulah Kenikmatan sebenarnya Karena ruhnya nikmat Jasmaninya pun merasakan nikmat Allahuakbar Walilah ilham Kelihatan wajah-wajah yang cerah di waktu subuh Nikmat sekali Mudah-mudahan kenikmatan ini Allah perkenankan Hingga akhir hayat kita itu yang selalu kita minta Kali ini kita akan duduk Kaji bersama Ustaz Harudin Beliau ini seorang mu'alaf Di usia 16 tahun meraih hidayah Allah Memutuskan diri untuk masuk Islam Kemudian diancam untuk dibunuh Kemudian meninggalkan tempat beliau Tempat tinggal beliau, bahkan keluarga beliau Beliau tinggalkan Beliau melalang buana sampai pergi bukan lagi di Indonesia, karena ancaman dibunuh oleh keluarga beliau ke daerah Thailand, Patani. Ya, Berapa tahun saya di dua tahun lebih 2 tahun di Patani dan dulu nama aslinya entum dirahsiakan. Enggak nama aslinya ada nama asli <laughs> takut dibunuh lagi ni, <laughs> <laughs> ya. Allahuakbar ini menarik sampai beliau menjadi seorang yang hafal Al-Quran hafal Al-Quran dan menjadi imam penghafal Al quran dan kalau beliau sudah membaca Al-Quran seperti Ustaz Surur, usat maulana nangis jamaah semua indah sekali bacaan Al-Quran beliau ini rahmat Allah ya. ini beliau masuk Islam hafal Al-Quran apalagi kita yang dari kecil ini Dipastikan hafal surah Al-Ikhlas. Kalau beliau masuk Islam hafal di usia 16, hafal kita dari kecil. Pasti lebih hafal. Surah-surah Kulhu, -surah, Al-Fala, Kanas. Kita akan dengar nanti. Allahu Akbar, indah sekali ya ikhwah. Dan kita ingin tahu, kenapa sampai beliau ingin masuk Islam. Ternyata itulah yang terjadi pada diri beliau sekarang. Kita simak dulu Taujih Rabbani oleh imam besar kita, Masjid Azikra Az Santul Ustaz Maulana Jaludin, surah Al-Anfal Al ayat 2, sampai 4. 2, 3 dan 4. Silakan buka di rumah, dimanapun kita menikmati Taujih Rabbani ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت Hulubum, wajah tuh liat عليهم ayat, wajah tuh liat عليهم ayat, zatet hukm imanu, pada Al-lazin yuqimu nassalaat wa min ma razaqanahum yufquun. Ulaiqhumul Lahum darajatun Ainda rabbihim Wa mawfiratun Wa rizqun Karim Sadaqallahul Azim Sesungguhnya orang-orang yang beriman Iyalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Dan hanya kepada Allah jualah mereka berserah diri. Orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Allah dan meraih ampunan serta rezeki nikmat yang mulia dari Allah. Allahu Akbar Ustaz Tohar. Apa yang membuat Antum ingin masuk Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Salatun wassalamu ala asyrafil mursalin, wa qa'idil mujahidin wa habibi qulubil mu'minin wa ala wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Guru kita tadi bertanya Ustaz, apa faktor antum mendapatkan hidayah? Sesungguhnya ada tiga. Yang paling utama adalah Sautul Quran. Suara Quran menjadi magnet menghantarkan hamba kepada jalan Allah Subhanahu wa taala siratul mustaqim yakni al-Islam yang kedua adalah sautul adzan suara azan di mana dahulu sering saya dengar betapa indahnya suara-suara panggilan Allah Subhanahu wa taala nidaul rahman dan yang ketiga adalah maul wudu air wudu yang dahulu saya perhatikan kaum Muslimin setiap kali melaksanakan solat, lalu mereka dahulu mereka dahulu saya tinggal di Sumatera, biasa kalau Sumatera itu terkenal dengan kalinya. jadi kalau maghrib-maghrib, solo maghrib mereka sudah pada ke kali kemudian mengambil air wudhu dan setiap hari dengan gerakan yang sama, muka, tangan, kaki, muka, tangan, kaki. Ini apa ini? Ternyata itu adalah wudhu. Inilah yang menghantarkan hamba untuk menjadi muslim dan bertekad untuk menjadi muslim. Hamba bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan hidayah ini Allah Subhanahu Wa Taala pelihara. Tetapi yang paling utama dari tiga tadi adalah saudul Quran, suara Al Quran. Ternyata memang Al-Quran itu adalah sungguh sangat maha hebat. Sehingga kalau boleh saya kasih makna majlis kita ini adalah Al-Quran nurun fi qulubil Al mu'minin. Al-Quran itu adalah cahaya pada hati orang-orang yang beriman. Oleh karena itu. Lima jah Quran ini yang perlu kita tanamkan dalam setiap pribadi kita sebagai seorang Muslim. Karena Al Quran hua ni'amatul azimah, ni'amatul azim, ni'mat yang paling besar, wahabah tahun ni'mah dan tidak ada lagi ni'mat yang paling besar selain daripada Al Quran. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Al-Kahfi Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala Bertahmin atas dirinya Bisababin nuzuli hadhi al al-Quran Perhatikan dalam surah Al-Kahfi ayat 1 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alhamdulillah Allazi anzal ala 'abdihi al-kitaba yang menurunkan Al-Qur'an ala 'abdihi dan nikmat yang kedua adalah nikmat risalul rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tibyanul Qur'an untuk menjelaskan ma'anil Qur'an azamatul Qur'an Maka dua nikmat ini tidak boleh. Jangan sampai kita tinggalkan di mana kaum muslimin hari ini. Hajarul Quran wa tarakul Quran wa ahmalul Quran. Mereka tinggalkan Al-Quran. Mereka hijrahkan Al Quran. Mereka jauhkan Al-Quran. Mereka abaikan Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah ni'matun azimah. Hibatun minallahi subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini. Saya hanya memberikan tips bagaimana cara kita untuk mencintai Al-Quran. Lima danuhebul Quran. Kenapa kita harus cinta Quran? Sabi luka ilah mahabbatir Rahman. Al-Quran itu adalah jalanmu menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala cinta Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada an yuhibballah wa rasulahu falyaqra'il mushaf yang kedua li'anna alqur'ana hidayatul aqwam karena Al-Qur'an itu adalah hidayah petunjuk yang paling lurus Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan rasa cinta kita kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala Seperti Nabi salallahu alaihi al wa berdoa Allahumma antaja'alil qur'an al-rabi'a kunubina Wajala'a humumina wa humumina Wa nurasudurina wa hidayatina fid dunya wal akhirah Ya Rabb, jadikanlah Al-Quran itu sebagai penyemai hati-hati kami. Pelenyap gundah gulana kami. Penghibur lara kami. Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Begitu Ustaz. Allah Akbar sayang. Terbatas waktu, ya Ikhwah. Terima kasih amal jariah yang Ikhwah berikan. Dan kami terus berdoa. Semoga amal jariah ini benar-benar menjadi amal jariah. Di dunia, di alam kubur, saat kiamat dan di akhirat nanti penerang kegelapan akhirat. Terima kasih kawan-kawan yang mengirim ini. Silakan hubungi ke bang Awaludin 0856 900010, ya, 0856 900010 atau lihat di website www.azikro.com. Allahu Akbar, Alilahil Hamd. Maafkan Arifin. Kita tutup dengan kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadduallah ila ila anta astaghfiruka Tapi jangan lupa setelah Arifin salam, kita menyimak taujih robani yang dibaca oleh beliau. Ya ikhwah, jadi Arifin salam simak kajian beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzu Billahi min al-Shaytanir Rajeem. Bismillahiir-Rahmanir-Rahim. Faama man ahti kitabu biyamin. فَيَقُولُهَا أُمَقْرَأُ كِتَابِيَ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عالية Kutuf hadania, kulu ashrabu hina, bima aslaf tum fil ayam al khaliyah, wa amma man فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُؤْتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَ هَلَكَ عني صُمَّ مَرْجِ مَصْنُون صُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ Allah merahmna dengan Al Quran. Allah Hu Akbar. Allah Hu merahmna dengan Quran. وجعل Oh